Pista 8 Acest Noe, Mesopotamian, rătăcește pe ape numai șapte zile, după care nava lui ieșuiază pe muntele Nizir, la răsării de tigru. În tocmai ca biblicul Noe, Utna Pistim, dă drumul rând pe rând unui porumbel, unei rândunele și unui corb. Cum corbul nu s-a mai întors, și-a dat seama că apele s-au retras și că poate părăsi nava. Tabletele de lut de la Ninive aflate acum la Londra, la British Museum, constituie versiunea babiloniană a poemului, se pare cea mai completă. Istoria acestei descoperiri epocale în arheologie își are ei Ea este legată de trei nume, Leiar, Rassam și Smith, prin urmare un arheolog, un diplomat și un gravor de bancnote. Ostan Henri Leiar, unul dintre numele cele mai prestigioase ale arheologiei, își în toamna anului 1849 săpăturile la Kuyunjik, pe malul tigrului, unde descoperim marele palat din Ninive, cu ziduri din căramidă smălțuită, mozaicuri, inscripții, basoreliefuri. Până atunci, Ninive fusese cunoscut vreme de aproape două milenii doar din cuvintele profeților biblici și părea învăluit într-un nimb de legendă. Acum, istoria acestui oraș se dezvăluia cercetătorilor prin clădirile sale, prin arhivele sale, cuprinzând texte care permiteau să îi se reconstituie istoria. Ninive, arată Seram, citat, s-a impus în memoria oamenilor prin jaf, tiranie, împilarea celor slabi, războaie și atrocități de tot felul, printr-o serie de regi sângeroși care nu se mențineau la putere decât prin teroare, Dintre care prea puțini s-au stins de moarte naturală Și al căror despotism se întețea din zi în zi Toate acestea sunt foarte adevărate Dar în același palat din Inive Palatul lui Sena Șerib 704-681 înaintea erei noastre Apoi a lui Asurbanipal 668-626 înaintea erei noastre Leiar a descoperit și o bibliotecă Termenul nu este câtuși de puțin exagerat. 30.000 de, de volume reprezentând tot atâtea tăblițe clasate sistematic și înglobând întreaga cultură scrisă asiro-babiloniană, filozofie, astronomie, matematică, medicină, filologie, manuale școlare, magie și credințe oculte, ritualuri, precum și beletristică, legende epice, imnuri, cânturi. Între ele s-au găsit fragmente ale legendei lui Gilgamesh. Din păcate, erau numai câteva tăblițe. Cea mai mare parte a epopeii, prima cunoscută în istorie, se pierduse, poate că în urmă cu două milenii și jumătate, sau poate datorită unor neglijențe în efectuarea săpăturilor. Aici intervine Hormuz Rasam, un colaborator al lui Lăiar. Rasam s-a născut în 1826 la Mosul, pe Tigru, a studiat la Oxford și a avut o tinerețe foarte aventuroasă. În 1864, de pildă, fiind trimis de guvernul englez în misiune pe lângă Negusul Teodor al Etiopiei, fu aruncat în temniță de către acel rege tiran, unde petrecut doi ani până ce a fost eliberat de expediția lui Napier. colaboratorul lui Leiar îi urma acestuia în funcție la British Museum, apoi pe șantierul arheologic de la Ninive, prin urmare, chiar lângă Mosul, orașul său natal, unde descoperi ruinele unui templu impunător, închinat lui Asur Nasir Pal, precum și numeroase tăblițe de lut pe care le trimise la British Museum. Rasam nu și-a dat seama de importanța descoperirii sale, anume că printre acele tăblițe se afla o variantă a lui Gilgamesh, cuprinzând numeroase pasaje care lipseau din biblioteca lui Asur Bani Pal. Studiul acestor tăblițe a fost efectuat de un tânăr cu o profesie originală, gravor de bancnote și un nume banal, George Smith. Născut în 1840 la Chelsea, lângă Londra, era un autodidact pasionat de asiriologie. Ziua grava banknote, seara studia forme în modesta lui Cămăruță. La 26 de ani, după ce scrisese câteva articole despre unele caractere cuneiforme nelămurite, a fost angajat asistent la secția Egipto-Asiriană de la British Museum, iar la 36 de ani, când s-a stins din viață, publicase 12 ample studii de specialitate. În 1872, aplecându-se asupra tăblițelor dezgropate de rasam, își dădu imediat seama că se afla în fața unuia dintre cele mai vechi monumente literare ale umanității, epopeia lui Gilgamesh. Descifrarea deci, tăblițelor ridica unele dificultăți mai ales datorită faptului că textul avea numeroase lacune care trebuiau completate prin conjecturi, dar George Smith era pasionat de munca lui. Totuși, când ajunse la ultima parte a epopeii, trebuie să se dea bătut. Lacunele erau din ce în ce mai stânjenitoare. În fapt, povestirea lui Udnapi. Lipsea aproape complet, deși se întrezăreau unele aluzii la o uriașă inundație care semăna cu potopul biblic. George Smith publică rezultatul cercetărilor sale și nu ascunse faptul că, după părerea lui, nu este exclus ca la originea narațiunii biblice despre potop să se afle epopea lui Gilgamesh. În Anglia Victoriană, unde Biblia se afla la cea mai mare cinste, această afirmație stârniu un val de proteste, iar Redacțiile ziarelor au fost asaltate de un adevărat potop de scrisori din partea unor cititori, făcând parte din cele mai diverse categorii sociale, drept care Daily Telegraph, unul dintre marile cotidiene londoneze, oferi un premiu de 1000 de guinee celui care va reuși să aducă de la Ninive sfârșitul epopăii, astfel încât controversa să fie tranșată odată pentru totdeauna. George Smith hotărâ să-și încerce norocul. Nu era deloc o treabă ușoară. Făcând abstracție de miile de kilometri care despărțeau Londra de Mesopotamia, trebuia să caute într-un uriaș morman de sfărmături brăzda de săpăturile anterioare câteva tăblițe de lut, dar nu orice fel de tăblițe, ci unele anume. Smith a avut noroc, norocul care însoțește mai mult sau mai puțin orice descoperire arheologică. Găsi fragmente care lipseau și se întoarse la Londra cu 384 tăblițe, cuprinzând, între altele, urmarea povestirii lui Utnapishtim. Pentru toți oamenii de bună credință deveni limpede că epopea lui Gilgameș inspirase narațiunea biblică despre potop, că Utnapishtim este noie. În afară de această versiune babiloniană socotită a fi cea mai completă, există și o versiune asiriană, în care Utnapishtim, constructorul navei, se numește Hasis Adra, iar potopul, dezlănțuit de mânia zeilor, are ca scop distrugerea orașului Şurupac, situat între Hileh și Bagdad. De asemenea, și una acadiană. Deși, așa cum arătam, versiunea babiloniană este mai completă, unii autori o preferă pe cea acadiană mai bogată în amănunte pronunțat mitologice. Oricum, este astăzi, în afară de orice discuție, că potopul biblic a fost inspirat de epopea mesopotamiană, mult mai veche. Se pare că Gilgamesh este un personaj istoric care, potrivit profesorului René Labat de la Collège de France, a jucat un rol important către secolul al 28 lea înaintea erei noastre. Inițial, legenda care i-a perpetuat numele s-a născut probabil în Sumer. Răspândindu-se apoi în regiunile înconjurătoare Biblia a preluat între altele partea în care Utnapishtim Hasisadra, Xisutros Îi povestește nepotului său Gilgameș despre Potop Odată cu preluarea, autorul, mai degrabă autorii textului biblic Au eliminat zeii păgâni și au adăugat tradițiilor primitive Diferite elemente fantastice ca stingerea seminției omenești submersiunea celor mai înalți munți și așa mai departe. În afară de versiunile amintite, de curând, toamna anului 1975, s-a adăugat încă una. O misiune arheologică a Universității din Roma a descoperit 15.000 tablițe de lut, datând de la începutul mileniului al treilea, înaintea erei noastre, la Eblait, astăzi Tel Mardik, în Siria printre care o nouă versiune, profesorul Giovanni Petinatto pretinde că e cea mai veche cunoscută până astăzi, a mitului lui Gilgamesh, redactată în sumeriană și în parte într-o limbă semitică necunoscută. Numeroasele versiuni, precum și vechimea lor, atestă că ne aflăm în fața unor arhetipuri. Psihologul și psihiatrul elvețian Carl Gustav Jung, 1875-1961, definește arhetipul ca o, citat, imagine arhaică, rezultată din nenumărate experiențe interioare și exterioare ale omenirii. Profesorul Botkin arată că Gilgamesh este însuși modelul de ero arhetipal, totuși încercarea mai veche a asiriologului Peter Jensen, care a redactat o amplă lucrare, Das Gilgamesh Epos in der Weltliteratur, în 1906. Volumul 1 și 1929, volumul 2, de a demonstra că epopeea lui Gilgame și este sursa aproape tuturor legendelor lumii, a fost primită cu justificat scepticism de către cercetătorii mai noi. Ce sunt, așadar, eroii arhetipali dintre care Biblia, Vechiul Testament și cu precădere primele lui cărți și-a ales personajele? Victor Kernbach, în lucrarea din care am mai citat, Vorbește de o categorie mitologică de eroi civilizatori, care sunt, de fapt, eroi arhetipali, primii învățători ai grupurilor umane, primii descoperitori ai elementelor civilizației, navigația, focul, agricultura, arcul, roata, construcțiile, medicina, scrisul, primii organizatori politici ai triburilor, primii codificatori ai principiilor juridice și morale și, adesea, primii sacerdoți și profeți. Povestirile biblice constituie o prelucrare a faptelor acestor eroi arhetipali, organizatorii ai triburilor, codificatori de legi, sacerdoți, profeți, etc. Adesea cu caracter escatologic și mesianic, cu eliminarea zeilor din panteonul mitului original și înlocuirea lor cu divinitatea unică, Iave. În legenda lui Gilgamesh, versiunea acadiană, Udna povestește Inima i-a împins pe zeii cei mari să rânduiască un potop. S-au sfătuit la oaltă Anu, părintele lor, Elil, viteazul, sfetnicul lor, Ninurta, purtătorul tronului, Enugi, cârmuitorul lucrărilor de irigație. Ninigi cu Ea s-a legat cu jurământ împreună cu dânsii. Încheia citatul. Anu, ocrotitor al orașului Uruc, era zeul cerului. Elil, al pământului, iar Ea, al înțelepciunii. Ei formau triada supremă în panteonul mitologic acadian. Ninurta era zeul războiului. Niciuna dintre aceste zeități nu există în povestea biblică a potopului. Dumnezeu este acela care îi spune lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul, fă -ți o corabie, etc., etc. În ceea ce privește evenimentul care se află la originea povestirilor despre potop, după ce vom elimina ca neverosimile ipotezele unui diluviu de proporții universale, vom selecta din ipotezele în favoarea unei inundații cu caracter local elementele bazate fie pe informații verificabile, fie pe argumente conjuncturale logice care, chiar dacă nu au girul autenticității, îl au pe acelea al verosimilității. Aceste elemente sistematizate se prezintă astfel. 1. Evenimentul catastrofal trebuie să fie afectat terenurile joase din bazinul eufratului și tigrului, probabil că regiunea din apropierea vărsării celor două fluvii. Muntele Ararat era numele unei mici înălțimi situate în această regiune. 2. Nu este exclus ca potopul să fi fost de fapt un val violent venit dinspre Golful Persic și pricinuit de un cutremur de pământ, ipoteza lui Suis. Asemenea, fluxuri puternice generatoare de inundații nu sunt ceva neobișnuit. În vremurile mai noi au fost provocate de cutremurul de pământ de la Lisabona, 1 noiembrie 1755, și de surparea vulcanului Krakatoa în arhipelagul Sondelor, 27 august 1883. Cicloanele sau furtunile pot avea efecte asemănătoare. În delta Brahmaputrei, 1 noiembrie 1876, fluxul a pustit peste 8.000 km patrați și a costat viața a 250.000 de oameni. Ipoteza pare confirmată de descoperirile arheologului englez Leonard Woolley, Făcând săpături pe locul unde s-a aflat Ur, în sudul Mesopotamiei, Woolley a descoperit urmele unei inundații de proporții uriașe, un de namol pe o suprafață de 90.000 de kilometri pătrați, urmarea unui val de 7 metri înălțime. 3. Inundația s-a produs probabil înaintea mileniului al treilea, înaintea erei noastre. Cu alte cuvinte, înainte de crearea lui Gilgamesh, care a servit fără îndoială ca sursă a povestirii biblice despre potop. Nu este exclus să fi avut loc chiar la începutul mileniului al patrulea, înaintea rei noastre deoarece documentele diferitelor orașe-cetăți din Mesopotamia se referă la evenimente până la aproximativ 3800 înaintea noastre și nu menționează o catastrofă de asemenea natură. De altfel, unele descoperiri arheologice par să indice că Marea Inundație a avut loc în jurul anului 4000 înaintea noastre. În sfârșit, se cuvine menționat că primul, după câte știm, care a emis la noi părerea că potopul biblic este relatarea unei inundații locale, a fost Ion Simionescu. Citat, tendința omului de a generaliza, de a exagera, este cunoscută, scria acest neobosit popularizator al științei în urmă cu aproape o jumătate de veac. Potopuri s-au întâmplat în adevăr de nenumărate ori în valea Tigrului și a Eufratului. Biblia a împrumutat povestea de la asirieni, iar fenomenul restrâns al potopului l-a întins pe fața pământului. Încheiat citatul. Din când în când, câte un grup de tineri întreprisi escaladează în zilele noastre cei peste 5.000 de metri ai masivului Ararat din Anatolia, în căutarea urmelor naufragiului biblic, iar unii dintre ei reușesc să aducă de acolo o bucățică de lemn negrit și prezentând urme de smoală. Rămășiță din arca lui Noe, pretind ei Acesta ar fi într-adevăr un miracol Deoarece, chiar admițând că ar exista un lemn care să reziste vreme de șase milenii Araratul anatolic nu este în niciun caz identic cu araratul biblic Potopul, întocmai ca și paradisul A pătruns în vorbirea de toate zilele a multor popoare Uneori are sensul figurativ generalizat de calamitate, catastrofă, urgie Alteori este folosit și la propriu de către poeți. Grigore Alexandrescu scria în volumul său de Meditații și Elegii, apărut în 1863. Ce? Ai uitat oare potopul de altă dată, atunci când tata noie în luni trei deșelată, plutea pe universul sub unde înecat? Ceea ce constituia un mod de exprimare nu tocmai reverențios față de venerabilul patriarh și celebra lui Navă. O altă expresie care a pătruns în vorbirea de toate zilele este turnul Babel, prin care se desemnează figurativ un loc unde se vorbesc nenumărate limbi, din care pricină oamenii nu se înțeleg între ei, și cam același înțeles îl are termenul Babilonie sau Vavilonie. Se face astfel aluzie la povestirea biblică după care fiii lui Noe au voit să ridice un turn care se ajungă la cer, drept care Dumnezeu i-a pedepsit încurcându-le limbile și... A, astfel, construcția a fost abandonată. Povestirea, cam confuză, a stârnit de-a lungul veacurilor discuții în contradictoriu între teologi. În primul rând, însă și semnificația termenului Babel este nelămurită. După unii, înseamnă încurcătură, după alții se trage de la Bab-el sau Bab-ilu și înseamnă poarta zeului. Apoi este de neînțeles de ce se temeau urmașii lui Noe că vor fi împrăștiați pe fața a tot pământul. Ceea ce s-a și întâmplat și de ce a trebuit să fie pedepsiți tocmai constructorii turnului din cetatea care apoi a fost numită Babel, când asemenea turnuri se aflau în toate orașele mai importante din cuprinsul Mesopotamiei, de pildă Laur, patria lui Avram, cetate mult mai veche ca Babilonul. Într-adevăr, primele informații despre Ur le avem din mileniul al patrulea lea înaintea erei noastre, în legătură cu civilizațiile din Valea Indusului considerate a fi printre cele mai vechi. De aici au pornit sumerienii și, ajunși în Valea Eufratului, au clădit cetatea Ur, al cărei prim rege ar fi fost Urbagas, Informațiile în legătură cu vechile civilizații din Valea Indusului sunt de dată relativ recentă. Ele se datorează activității asiduie depuse de doi arheologi englezi, Sir John Marshall, care începând din 1922 lucrează pe șantierul cetății Harappa, și Sir Mortimer Wheeler, care a descoperit o cultură enigmatică în jurul așezării Mohenjo-Daro. Spre deosebire de Ur, Babilonul, situat tot pe malul Eufratului, era o așezare lipsită de importanță până în 2105 înaintea erei noastre, când Amoritul Sumuabum a fondat aici o dinastie al cărei al șaselea rege, Hamurabi, a reunit Sumerul și acadul într-un stat centralizat. Cetatea Ur este, prin urmare, cam cu un mileniu și jumătate mai bătrână ca Babilonul. Civilizațiile din Valea Indusului își plasau totdeauna sanctuarele închinate diferiților zei pe locuri mai înalte, în general pe coline. Ori, regiunea situată între Tigru și Eufrat este un șes neted, aproape complet lipsit de denivelări și atunci imigranții care nu concepeau plasarea lăcașurilor de cul decât pe înălțimi, începură să ridice un soi de piramide întrepte numite zigurate, în vârful cărora își clădeau sanctuarele, cu alte cuvinte, înlocuiau înălțimile naturale prin altele construite de mâna lor. Este mai mult ca probabil că biblicul Babel nu era altceva decât un zigurat. Săpături efectuate la ur, mai întâi de Sir Henry Rawlinson, începând cu 1853, apoi de Taylor, iar începând cu 1927 de Woolley, cel care a descoperit și urmele unei inundații de mari proporții, au dat la iveală un lăcaș dedicat cultului Lunii, reprezentată de zeul Sin sau Uanar, și situat pe un asemenea zigurat clădit din terase suprapuse. Pe fiecare terasă erau probabil plantați arbori, iar ultima constituia soculul templului dedicat lui Sin, lung de 60 de metri și lată de 45. La Babilon, dimensiunile ziguratului numit Etemenanchi erau și mai mari. De fapt, este vorba de mai multe zigurate. De câte ori Babilonul era cucerit, armatele dușmane se grăbeau să-l dărâme, pentru ca, după eliberarea cetății, construcția să înceapă din nou. Primul zigurat a fost început către sfârșitul mileniului al treilea. Ultimul a fost terminat în jurul anului 570, înaintea erei noastre. Acest turn Babel, având pe ultima terasă un templu somtuos închinat zeului Esagil, și construite din ordinul lui Nabucodonosor, este descris astfel de Herodot. În centrul incintei sacre se ridică un turn masiv cu latura de un stadiu între 185 și 192 de metri, nota noastră, și peste acest turn se ridică altul și așa mai departe, opt în total. Scările de acces sunt exterioare și unesc toate turnurile. Încheia citatul. Alte amănunte găsim în tabletele de luți descoperite de arheologi. Un raport al preotului Anu Belșun, redactat în a 26-a zi a lui Kisli Mum, în al 83-lea an al domniei Seleucizilor, așadar la 12 decembrie 229 înaintea erei noastre, după cronologia noastră. Un raport asupra stării turnului Precizează că diferitele etaje dreptunghiulare, începând de sus, se aflau între ele în raport 2, 3, 5, 8, 13, la care se adăuga edificiul sacru de pe platformă, dedicat zeului Marduk. Scara exterioară prezenta o înclinare de 36 grade, fiind rezervată zeului, folosea probabil și pentru observații astronomice. Avem, prin urmare, date destul de amănunțite asupra turnului Babel, date care, în linii generale, au fost confirmate de săpăturile arheologice. Un merit deosebit în această privință revine expediției germane conduse de Robert Coldevey, care a lucrat pe șantierul de la Babilon vreme de aproape două decenii, 1899-1917. Coldevey n-a dezgropat turnul propriu-zis, ci niște fundații de mari proporții, corespunzând datelor aflate în diferite documente, mai ales în inscripții. Primul turn Babel a dispărut încă de pe vremea lui Hamurabi, în jurul anului 1700 înaintea erei noastre, dar urmașii acestui rege au construit altul pe aceleași fundații. O inscripție de pe vremea lui Nabopolasar spune În acea vreme Marduc mi-a poruncit să împlânt adânc în măruntaiele pământului temeliile turnului Babel care se cutremurase înaintea domniei mele, gata să se prăbușească, și să-i ridic vârful până la cer. Încheia citatul. Îi deci o informație interesantă. Înainte de anul 626 înainte erei noastre, data suirii petrona lui Nabo Polasar, turnul din Babilon a fost grav avariat de un cutremur. De aici și până la credința că turnul a fost dărâmat din pricina încurcării limbilor ca urmare a mâniei divine, nu este decât un pas, un pas foarte mic dacă avem în vedere acele vremuri bântuite de superstiții. Inscripții rămase de la Nabopolasar, i s-a adăugat alta a fiului său Nabucodonosor al doilea, 605-562 înaintea erei noastre. Citat, am pus cu cunună peste Etemenanchi ca vârfului să se ia la întrecere cu cerul. Iar altă inscripție în cuneiforme proclamă nanchi va dura veșnic Această veșnicie n-a durat însă decât foarte puțină vreme De fapt, ceva mai mult de un veac până ce Xerxes, regele Persilor, cucerind Babilonul, porunci dărâmarea edificiului La întoarcerea sa din India, Alexandru cel Mare s-a simțit copleșit de aceste ruine colosale Și după cum ne informează Strabon, a încercat degajarea lor mai întâi au lucrat aici zece mii de oameni, apoi întreaga armată macedoneană, dar în zadar. Acțiunea de distrugere a turnului fusese temeinic înfăptuită, confirmând încă o dată un adevăr simplu al istoriei. Că este infinit mai ușor să distrugi decât să clădești. Existența orașului Sodoma, situat pe malul Mării Moarte, nu face și n-a făcut vreodată obiectul vreunei controverse, de vreme ce numele este menționat de câțiva autori antici, între care Strabon, Filon, Tacit și Iosefus Flavius. Mai mult, la Aptolemeu, Marea Moartă se numește Sodomorum Lacus. În schimb, distrugerea Sodomei împreună cu Gomora și, probabil, alte câteva așezări mai puțin importante situate în apropiere, constituie o enigmă care încă din antichitate a stimulat câțiva autori de prestigiu să emită diverse ipoteze, și care până în zilele noastre nu și-au găsit încă o rezolvare mulțumitoare Dar să vedem ce ne spune Biblia în această privință Citat Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma și Gomora ploaie de pucioasă și foc din cer de la Domnul Și mai departe Și a stricat cetățile acestea toate împrejurimile lor pe toți locuitorii cetăților și toate plantele ținutului aceluia sunt două pasaje din geneză care i-au făcut pe unii cercetători să ia în considerație un cutremur, pe alții o erupție vulcanică, dar niciuna nici cealaltă dintre aceste ipoteze nu rămâne în picioare la o analiză cât de cât exigentă. Cutremurile de pământ nu sunt niciodată însoțite de o ploaie de pucioasă și de foc, iar împrejurimile mării moarte nu fac parte dintr-o regiune vulcanică activă, astfel că ipoteza unei erupții trebuie de asemenea exclusă. În încercarea de a arunca oarecare lumină asupra cauzelor care au dus la distrugerea Sodomei și Gomorei, se cuvine să cercetăm și alte texte antice pentru a obține unele informații suplimentare, căci, așa cum am văzut, textul din Biblie este foarte lapidar. Iată ce ne spune Strabon, care nu exclude totuși ipoteza unui cutremur. Sunt demne de încredere tradițiile raportate de locuitorii de aici, care pretind că pe vremuri în această regiune se aflau 13 orașe înfloritoare. Se zice chiar că zidurile Sodomei, cetatea cea mai importantă, există încă și că perimetrul format de ele măsoară 60 de stadii, circa 7,5 km. Ca urmare a unui cutremur de pământ, apele lacului se reversară aruncând bitum clocotit amestecat cu apă sulfuroasă, în timp ce din pământ își nea foc și flăcările ardeau stâncile Parte dintre orașe se scufundară în pământ Altele fură părăsite de locuitorii lor cuprinși de panică Încheia citatul Strabon, care și-a redactat geografia în primele două decenii ale erei noastre Ne aduce deci un element nou, bitumul, și un corectiv Ploaia de foc nu venea din cer, ci din pământ Adică nu era ploaie, ci un soi de erupție. Cât despre tacit, în istoriile sale, evocă astfel catastrofa. Nu departe de Marea Moartă se întindeau odinioare câmpii roditoare pe care se înălțau mari orașe, dar se zice că acestea au fost lovite de trăsnet. Încheia citatul. Mențiuni ale catastrofei găsim și la Filon, din Alexandria, aproximativ contemporan cu Strabon. La Iosefus Flavius și chiar în Coran, care operă religioase ca și Biblia, într-unul din versetele, surele sale, pune distrugerea orașelor tot pe seama divinității care răsturnă orașele nimicite, iar pământul pe care le acopereau le acoperi la rândul lui. Încheia citatul o primă concluzie care se desprinde din aceste texte este că, după toate probabilitățile, regiunea era într-adevăr fertilă și destul de populată. De altfel, însăși, Biblia, într-un pasaj referitor la o epoca anterioară catastrofei, vorbește de cei cinci regi din Sodoma, Gomora, Hadama, Seboim și Zoer, care s-au întâlnit în valea Sidim, acum Marea Sărată, spre a pune bazele unei alianțe militare. În Marea Sărată vom recunoaște Marea Moartă, ale cărei ape au un conținut foarte ridicat de săruri. Câteva scrieri apocrife menționează și ele cele cinci orașe asupra cărora a căzut focul și că terenurile pe care se aflau fumegă încă în semn de dispreț. În fond, nu este atât de important dacă erau cinci sau treisprezece, cum pretinde Strabon, poate că erau cinci localități mai importante, celelalte fiind modeste așezări rurale. Dintre aceste cinci, ne spune Biblia, patru au fost distruse și numai mica localitate Zoer, în care s-a refugiat Lot, ar fi fost cruțată. Dintre cele patru distruse, Sodoma era fără îndoială cea mai importantă dintre așezări, o cetate de vreme ce era înconjurată de ziduri. Cât despre Gomora, existența ei nu este deloc sigură. Sensul etimologic al numelui este câmpie acoperită de ape ceea ce i-a făcut pe unii cercetători, între care Richard Henig, să nu exclude ipoteza că ar desemna numele șesului învecinat. Ploaia de foc și pucioasă ne evocă totuși o erupție vulcanică. În Valea Iordanului și în împrejurimile Mării Moarte se află mai mulți vulcani, între care cea mai mare faimă o are muntele Tabor, faimă pe care și-o datorează nu numai Bibliei, ci și istoriei mai recente. Este locul unde, în 1799, Napoleon a obținut o strălucită victorie împotriva armatelor turco-arabe. Dar vulcanii din această regiune, de formație geologică foarte veche, sunt stinși de multe zeci de milenii și tociți de vreme. Muntele Tabor, de pildă, situat la sud-est de Nazaret, nu mai măsoară astăzi decât 561 de metri, fiind mai degrabă un deal. Totuși, nu este oare cu putință ca unul dintre acești vulcani să se fi trezit brusc în urmă cu 3500 sau 4000 de ani și să fi intrat în erupție? Teoretic, firește că este posibil. Vulcanologia cunoaște destul de numeroase asemenea cazuri de reluare a activității în regiuni vulcanice socotite stinse. Dar un eveniment geologic atât de recent ar fi trebuit să lase urme ori în regiune nu s-au găsit urme de lavă sau de alte materii care însoțesc de obicei erupțiile vulcanice. Cercetătorii n-au renunțat însă atât de lesne la ipoteza vulcanică. Teologul protestant Herman Gunkel, profesor la Hale și autor al unei istorie a literaturii izraelite, și istoricul Edward Meyer, profesor la Berlin și autor al unor studii despre originile creștinismului, au încercat să rezolve contradicția dintre datele aflate în texte și datele geologice, în sensul că relatarea despre distrugerea Sodomei și Comorii s-ar fi născut în Arabia, de unde a trecut în Palestina, găsindu-și loc și în Cartea Genezei din Biblie. Ipoteza celor doi profesori germani găsește sprijin în faptul că și alte povestiri biblice își au lagănul în Arabia, de asemenea, în faptul că se cunosc câteva cazuri de erupții vulcanice care au avut loc în vremuri relativ recente în peninsula arabică. Între 1256 și 1276 s-a înregistrat o intensă activitate vulcanică în regiunea Medina, în 1824 a erupt vulcanul de pe insula Sadle, în 1834 cel de la Jebel Tair și înșiruirea mai poate continua. Dar ipoteza este infirmată de faptul că nu numai tradiția biblică, dar și textele autorilor antici menționează cu insistență acea mare sărată, care constituie un soi de reper al aproape tuturor relatărilor despre catastrofa care a distrus Sodoma și Gomora. Această întindere de apă cu ciudățeniile care fac din ea un monument al naturii, constituie probabil cheia enigmei. După părerea majorității geologilor, Marea moarte a luat naștere în era terțiară ca urmarea unei uriașe mișcări tectonice care a dus la formarea fosei grabenului est-africane. Scoarța terestră s-a prăbușit atunci, dând naștere la numeroase lanțuri de munți și vulcani marilor lacuri africane, mării roșii, mării moarte, lacului Tiberiada. La început, Marea Moartea era unită cu lacul Tiberiada, dar cu vremea climatul deșertic caracterizat între altele printr-o rată ridicată de evaporare l-a redus volumele despărțindu-le și ridicându-le salinitatea. Marea moartă este cea mai adâncă depresiune de pe suprafața globului nostru. Oglinda ei se află la 394 de metri sub nivelul mării. Lungă de 73 de kilometri, lată de 17 kilometri, are un singur fluviu mai important care o alimentează, Iordanul, și nici o scurgere. Rata înaltă de evaporare a ridicat conținutul ei de săruri până la peste 22%, adică de șase ori mai mare ca al oceanelor și de peste zece ori mai mare ca al mărilor semi-închise. Marea neagră, de pildă, are un conținut de săruri de 1,7-1,8%. Viața lipsește aproape complet în apele ei, astfel că numele de Marea Moartă îi se potrivește cum nu se poate mai bine. Bitumul de care vorbește Strabon se găsește într-adevăr în cantități destul de mari. De altfel, încă din vechime, aceste depozite asfaltice erau cunoscute. Egiptenii foloseau bitumul de Judea în operațiile de mumificare, cum arăteam în capitolul consacrat mormântului lui Tutankhamon. Conform unei teorii mai vechi, astăzi pusă în discuție de știință, Bitumul din Marea Moarte ar proveni din descompunerea peștilor și altor vietăți care îi populau apele în vremurile foarte depărtate, înainte de ridicarea salinității, de unde e concluzia că depozitul asfaltic natural n-ar avea nicio legătură cu procesul de formare a mării. Acest depozit se află la baza numelui prin care Marea moarte este desemnată uneori în scrierile lui Iosefus Flavius, Asphaltitis. După părerea unor cercetători, Marea născută în epoca terțiară, prin prăbușirea solului era mai puțin întinsă decât cea de astăzi, malul sudestic fiind format de actuala peninsulă El Lisan, unde de altfel se înregistrează adâncimile cele mai mici. Henny Garată Această regiune n-a fost deci acoperită de ape decât mai târziu. La începutul perioadei istorice era încă locuită și adăpostea mai multe așezări. Iar Blenckentorn, la rândul său, Solul din partea meridională a actualei Mări Moarte s-a prăbușit brusc. S-au deschis falii înghițind orașele sau răsturnându-le pur și simplu și aruncându-le în străfundurile pământului, astfel încât Marea Moartă a putut acoperi întreaga regiune. Căci nu putem lua cu seriozitate în considerare erupția unui vulcan aflat sub picioarele sodomiților și nicio inundație cu lavă incandescentă. Încheia citatul această ipoteză tectonică a lui Henick și Blankenhorn este foarte interesantă, dar nu explică ploaia de foc și de pucioasă din relatarea biblică și din alte texte antice. După părerea celor doi cercetători, o asemenea ploaie nici n-a existat și descrierea pe care o dă Strabon este mult mai aproape de adevăr. Acest adevăr trebuie căutat în însăși structura geologică a regiunii. Regiunea Mării Moarte este bogată în izvoare termale, sulfuroase și carbonice, precum și în depozite asfaltice. Pe malul sudic al mării există chiar un izvor care răspândește un puternic miros de sulf, monument al naturii și obiectiv vizitat de turiști. Oamenii din partea locului pretind că, din pricina mirosului pătrunzător, păsările evită să zboare deasupra Mării Moarte, ceea ce este greu de crezut. Concluzia lui Henig, citat, Asupra Sodomei nu s-a abătut nicio ploaie de foc și de pucioasă. Din sol au izbucnit tot felul de gaze care curând s-au aprins, de unde focul și fumul care au acoperit întreaga regiune. Încheia citatul. Aceasta explică, arată cercetătorul german, și pasajul din Biblie în care se arată că Avram și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Este o ipoteză nu numai interesantă și conformă cu datele geologice, dar având garanții de autenticitate. Emisă la începutul veacului nostru, ea a primit o anume confirmare în vara anului 1927, când, ca urmare a unei mișcări seismice localizate la nord-est de Marea Moartă, în apropiere de Zerka. Din sol au izbucnit mai întâi un nor de fum, apoi gaze care s-au aprins aproape imediat, răspândind un puternic miros de sulf. Nu este exclus ca problema distrugerii Sodomei și Gomorei să capete o rezolvare definitivă prin arheologie.